Час – щез. Минуле висіло над моєю головою, ніби чавунна куля на тоненькій нитці. Але вона, ця нитка, чомусь не рвалася. Якби розірвалася, куля розчавила б мене. Мабуть, я мала жити». Тата, що стала для мене прихистком, розміщувалася вище за інші. У селищі жили старі люди, і піднятися вгору для них було справою нелегкою. Тому першу людину я побачила не скоро. Раз на місяць бабцю відвідувала її подруга, така ж сухорлява, згорблена та проворна. Це була лазебниця Яківна. Побачивши мене вперше, вона сплеснула руками. «Господи, це що за негра? Звідки?» «Та Бог її зна», – відповіла моя господарка. «Прибилася з лісу». «А Петровичу ти сказала?» «Та ти що, нашого Петровича не знаєш?» «Зранку язика не поверне». «Та й навіщо йому казати?» «Погубить приблуду» як Єла на ума погубили. Під час цієї розмови я сиділа посеред кімнати на стільці і крутила головою, намагаючись зрозуміти, про що вони говорять і чим мені загрожує цей візит. Серце моє тріпотіло, як прапорець на вітрі. «Мабуть, ми її злякали?» – констатувала вона. Диви, як дихає. Гайди на до нас, покликала мене до столу бабця. Попий з нами чаю. Помити б її треба, зауважила лазебниця. А на голові в неї що робиться? Ха, зачіски, яку Ігнасіо з тропіканки. Не в Ігнасіо, а в Хуана Карлоса. Ти все плутаєш. «Карлос – то син мільйонера, в нього не може бути такої зачіски», – впевнено сказала Яківна. «А Ігнасіо – це той злидень, в якого закохана Марія». Старенькі голосно засперечалися. Образившись, Яківна почала збиратися додому. Я схвильовано дивилася на обох. «Ну куди ж ти, Яківно?» – миролюбно сказала моя господиня. «А чай?» як і вона насупилася, та все ж таки сілася на своє місце і знову почала розглядати мене. На ось, сказала нарешті і простягнула мені печиво. Обидві подруги з першими на стіл споглядали, як я їм. От що, нарешті вимовила Яківна. вона хоче приблуда, а все ж таки дівка. Ти Приводі її завтра до мене, ближче до ночі. Я воду нагрію, скупаємо її. Може, і до Петровича потім заведемо. Ну, він усе ж таки, яка-ніяка влада? А може, її шукають? Я лишила жувати печиво і відчайдушно закрутила головою. «Ні», – рішуче сказала моя господиня. «Бог дав»? Бог і вирішить, що далі робити. Досить із нас і В мене за нього досі душа болить. Сповістили про нього і що? Кому він заважав тут? А був він посланець. Істинно кажу, святий. А може ця приблуда замість нього? Не геш... «Іяланума, шкода», – зітхнула Яківна і обернулася до мене. «Ти знаєш Іяланума?» Це ім'я мене схвилювало. Від сполучення цих звуків у мене запекло в очах. Ім'я звучало сумно і тривожно, як закодована фраза, як назва прірви, як виття самотнього звіра». У ньому не було нічого людського. «Вона його не знає. Не чіпай, дівку. Бачиш, вона не в собі», – сказала моя старенька.